Östermalm i Stockholm, slutet av juli 2021. Två poliser kallas på kvällen till en adress nära exklusiva strandvägen. En man har ringt polisen för att han känner sig hotad till livet av ett ukrainskt par. På platsen är det upprörda känslor. Men när förhören genomförs så vänder historien. Istället är det mannen som grips, misstänkt för att ha utnyttjat det ukrainska paret. Och det låter ju kanske lite hemskt att säga, men att den här formen av exploatering är ju frivillig. Det är ju de som liksom, vars situation är ännu värre utan det här jobbet. Peter Krim i dag om människoexploateringen på svenska byggen och restauranger. För det här är ju första gången vi pratar om det här ämnet. Ett, ett ämne som är på något sätt mellan straffrätt och arbetssätt kan man väl säga. Människoexploatering är ju ett relativt nytt brott. Det infördes för ganska precis tre år sedan. Och ska fånga in det här mellanrummet mellan människohandel mm. som man kanske ofta förknippar med prostitution och något slags jättetvång att en person är inlåst på ett ställe. Och att bara bli lurad eller bedragen. Mm. Människoexploateringen är där det där man blir utnyttjad kan man väl säga. Mm. Och Det här avsnittet kommer handla ganska mycket om ett par som vi har träffat som kommer från Ukraina som har jobbat på ja, med exklusiva adresser runt om i Stockholm och även utanför Stockholm med olika städarbeten, även byggjobb. Och vi berättade bland annat om en, ett arbete på en, en gård utanför Stockholm hemma hos en av Sveriges absolut kändaste personer där man ser blivit lurad av en byggare att jobba jättelånga dagar. Just byggbranschen är ju... En av de branscher som pekas ut som kanske är sån bransch där det sker människoexploatering annars så har vi ju också restaurangbranschen, städning och det kan ju handla då om som i det här fallet vi kommer att ta upp idag en byggare som tar hjälp av svart arbetskraft mm. helt enkelt. Och i och med att det här är relativt ny lagstiftning mm. så är det rätt få fall som har lett till prövning i domstol. Vilket också gör att det är lite knyxigt för polis och åklagare att använda sig av den här lagstiftningen och veta vart gränserna ska gå. Hur jävligt ska det vara? Under hur lång tid ska det pågå? Det kommer vi också komma in på. För det finns ett fall som är på väg upp i högsta domstolen och vi ska gå in lite närmare på det. Men först ska vi berätta om Victoria och Stepan. Victoria och Stefan kommer från Ukraina De kommer från västra Ukraina, ganska nära polska gränsen Och de är i Sverige för att de har sökt asyl De berättade för mig att de är en del av en hbtq-förening Och på grund av det så får man utstå rätt mycket hot och liknande Stepan i normal land och liksom inte Steppan berättar att drömmen enligt honom var att komma och leva i vad han beskriver som ett civiliserat land där man kanske hade bättre skydd och mer rättigheter. Och när vi gjorde den här intervjun så fick vi hjälp att översätta av parets advokat Mark Safarian och han har hjälpt dem genom egentligen hela det här målet. Och utöver Mark har även en kollega till oss som pratar ryska hjälpt till att översätta de här intervjuerna. Men det är ju inte asylskälen vi ska komma in på i första hand här utan det här handlar ju om den här arbetssituationen som de har varit i med Exakt. byggaren. Men grejen är ju då att under tiden som den här utredningen har startat så kan man inte hålla på att söka jobb hur som helst. De har ju levt på sina besparingar när de har varit här i Sverige. De bor ganska nära Stockholm så det är inte superbilligt de berättar för mig att de när jag kom till Sverige, proшло proшло vreme, kotori varit pengi, så att vissna. Och Victoria, hon kan polska, det kan stepan till en visskrets också, men Victoria kanske lite bättre. Så hon berättade att hon lägger ut en annons på en polsk hemsida, där hon söker jobb som städerska. Och det går inte speciellt lång tid för en som får ett samtal från en man. Och vi kommer kalla honom för byggaren i det här avsnittet. Och det börjar med ett erbjudande om städning i två dagar. Han frågar henne om hon kan komma och hjälpa till vid lite byggstädning. Alltså städa upp efter att man har renoverat. Det ska vara två dagar och hon ska få pengarna ganska direkt. Men det här leder ju till flera dagars arbete. Han hämtar upp henne och kör runt henne och hon får städa på lite olika platser. Men några pengar blir det ju inte. Nej det här skjuts ju liksom upp. Att varje dag så säger han att imorgon kommer pengarna eller imorgon kommer pengarna. Berättar hon för oss i alla fall. Jag har kunnat jobba i 4 dina och det som är lite speciellt här vilket gör att man reagerar när man hör historien första gången det är ju att byggaren då vill ha hennes pass och även hennes mans pass när han sen börjar arbeta för honom och säger att men jag behöver era ID-handlingar som en slags säkerhet, som en garant när ni är ute och jobbar på byggen så att inte ni snor någonting eller liknande. Det страх, потому что э, я не знаю этого человека. Я очень... Виктория berättade att hon kände sig rätt rädd. Att hon inte riktigt litade på byggaren- men kände att hon behöver lämna över de här dokumenten- om hon ska kunna få de här pengarna. Sen får ju också Steppan jobb via den här byggaren. Han, byggaren, har flera projekt igång- så han behöver hjälp med lite allt möjligt. Och Steppan, har jobbat med alla möjliga byggjobb, Jag och mm. Så han blev ju en byggjobb och han blev upphämtad av en kollega till byggaren och körs ut till ett gods utanför Stockholm. Han berättade för mig att när han såg det här huset, då förstod han att den som bodde där, de hade det väldigt gott ställt. Det var en grind, en massa kameror, det var en garage fullt av dyra bilar. Och Steppan blir instruerad att han ska lägga sten på det stället. Jag de de men, det sker, de men det stoppar ju inte bara på stenläggning, det blir också en del andra arbetsuppgifter. Ja, när steppan både visar mig när han har skrivit ner sina arbetstider och, och sådär och beskriver vad han gör så börjar det då med den här stenläggningen men, men sen blir det liksom lite allt möjligt. Han får hjälpa till med massa olika grejer och det är ganska långa dagar, så pass långa att man reagerar på det ändå. Jag menar det är tio timmar en dag, elva timmar en dag. Hårt fysiskt arbete utomhus i juli. Det låter liksom inte som de mest bekväma arbetsförhållandena. Och sen är det den här grejen med att det här är ganska långt ut. Och han blir hämtad och han blir lämnad där. Och det är inte som att man bara kan liksom gå därifrån och knata hem kanske. Framförallt inte om man inte kan språket och inte riktigt vet vart man är någonstans. Han är liksom lite fast på det här stället på något sätt. Vi återgjade i samma utredning. Polaket var en pult. Han öppnade och öppnade. Och till veckan... Och Stefan berättar att när han höll på att jobba en dag så kommer då ägaren förbi. Och det stod lite ut här i det här fallet att den här ägaren är ju en väldigt, väldigt svensk profil. Och han har ju såklart... Det finns ingen koll på vem Stepan är eller hur han har anställts för det här har anställts i flera led. Men det är ju rätt anmärkningsvärt att det här sker i den här typen av miljö där det finns så pass mycket pengar. När man betraktar det här ytligt så antyder ju det här fina godset att det faktiskt finns pengar att betala med. Att det också är en person som har ögonen på sig som kanske skulle dra sig för att anlita svart arbetskraft- men det kan ju vara svårt att veta vad som sker- när man väl har kontrakterat en byggare- och vem han i sin tur anlitar. Mm. Vi har ju också sökt ägaren- men inte fått tag på honom. om Han har inte velat uttala sig. Enligt Stefan så kan då byggaren- han som har anställt honom- röra sig ganska fritt på den här gården. Och han har bland annat nycklar och kör runt på en liten traktor- och fixar med grejer- han berättar att byggen ändå ska ha kraschat den här traktorn in i en bil. Och det ska liksom vara starten på att det börjar skära sig lite- mellan byggaren och, och den här kändemannen. Då. För en dag så kommer vad Steppan beskriver som den kändemannens säkerhetspersonal- och säger till med att ja, det är dags att lämna bygget här nu. Byggaren får lämna ifrån sig sina nycklar och sin blipp till grinden. Och när jobbet är klart så får Steppan ett samtal från byggaren- som är väldigt upprörd och säger att den kändemannen inte är nöjd- med det jobbet som Steppan har gjort- och Stepan säger här, att han förstod nog redan här att det skulle bli svårt att få betalt av byggaren. Och det här med att Victoria och Stepan väljer att lägga ut en annons på den här polska hemsidan. De söker ju i praktiken ett svartarbete här för vad de säger till oss, försöka överleva helt enkelt. Det kan man ha synpunkter på, ja. men det ger ju inte någon rätt att utnyttja någon annan. Nej. Stepan jobbar omkring en vecka på det här godset- och Victoria har då jobbat ungefär två veckor med att städa- och hon och Stepan börjar bli oroliga för det här med betalningen- för det skjuts upp gång på gång- hela tiden med förklaringar från byggaren- att han inte fått betalt från sina uppdragsgivare- och inte kommer att betala dem innan han har fått de pengarna i handen. Mm. Och de får heller inte tillbaka sina ID-handlingar. Victoria har ju konfronterat byggaren om det här- och till slut så får hon nog och hon åker till en adress på Östermalm där byggaren ska ha ett kontor. Det här ligger alltså bara ett stenkast från de lyxiga strandvägarna som vi pratar om Sveriges kanske dyraste gata. Och det här är något som kanske sticker lite extra när vi hör de här historierna som sagt. Att många av de som har fått hjälp av Steppan och Victoria, de är skrivna på dyra adresser. I fallet med man den mannen så är det liksom ett stort gods. Och, och sen i slutändan så blir den här typen av människor då eventuellt blåsta på, på bara grundläggande betalning. Samtidigt så pågår ju också en bygg- och renoveringsboom mm. som ju delvis kopplas till pandemin. Det är väldigt svårt att få tag på hantverkare och det kan ju också göra att det blir en lite större svart arbetsmarknad mm. helt enkelt. Och när Victoria kommer dit så blir ju byggen väldigt upprörd och frågar henne varför hon kommit, varför hon kommit. Han vill inte prata med henne, han undviker henne. That, him, I said, I with money, with Victoria följer efter honom, säger att hon kommer inte gå för hon har fått sina ID-handlingar och pengarna och ringer Steppan och säger att de kommer inte få sina handlingar nu. Han kommer dit efter ungefär en timme. Det var sträck. Jag är inte själv, jag är en vän. Jag har också förväntat om det. Och det Stepan säger det är att han är rätt rädd när han kommer dit. För han säger att han vet att byggaren ska ha med sin yxa i bilen hela tiden- och är rädd för den här konfrontationen. Byggaren säger till och med att dra åt helvete- att de ska lämna lokalerna. Men de vägrar. Och det slutar ju med att byggaren ringer polisen- och säger till polisen- att Stepan och Victoria är där och att de tänker döda honom. Jag är här med Stepan i Läget nu är alltså att Victoria har jobbat ungefär två veckor. Mm. Stepan har jobbat en vecka. De har blivit lovade betalning men inte fått några pengar. Byggaren har fortfarande deras ID-handlingar så de kommer ju ha svårt att ta sig runt och legitimera sig. Han ska även ha hotat med att anmäla dem till Migrationsverket eller liknande för att få dem utsparkade. Så det, det har ju varit en ganska lång sörja här av hot fram och tillbaka och, och grejer. Och så man ju byggaren då polisen den här kvällen till adressen på Östermalm och säger att det här paret, de har hotat mig. Och jag fick tag på byggaren. Han vill inte vara med i avsnittet men jag kan säga att han förnekar ju samtliga anklagelser. Han håller kvar vid sin version från när han ringde polisen att han ska ha blivit hotad av Steppan och Victoria. Han säger att han har anställt dem. Men att han har anställt dem för att liksom hjälpa honom med lite små grejer hemma. Att Victoria har varit hemma någon timme där, här och där för att städa i hans hus. Och att Steppan kanske har varit i trädgården och fixat lite grann. Och han säger ju också att han har gett dem svart betalning för det. Ja, det råder ingen tvekan om. Men att han har betalat dem och att de sedan i efterhand ska krävt mer pengar av honom. Och den här mannen, han, han är svensk byggföretag- och säger att han bara jobbar med framförallt maskinarbete. Men när Steppan arbetade på gården då säger han att mannen hade ett ID-kort från ett svenskt byggföretag med sig. Och det här ID-kortet har ju vi också sett. Men när vi pratar med företagaren som har gett honom det här ID-kortet så säger han att byggaren har fått sparken. Och att han har försökt få tillbaka ID-kortet men att byggaren då ska ha sagt att nej jag har tappat bort det. Klart i alla fall att telefonsamtalet till polisen det slutade ju inte riktigt som den här byggaren hade tänkt sig. Nej. Det är ju han som blir gripen och misstänkt för människoexploatering. Och vi ska kolla lite närmare på människoexploatering. Det här är ju en relativt ny brottsrubricering som började gälla första juli 2018, alltså för tre år sedan. Det var ju för att man såg att det fanns någonting som hade börjat hända på svenska arbetsmarknad som liksom... Så klart har det hänt förut. Det här är Erik Judin, docent i civilrätt på Stockholms universitet. Det var ju liksom inte frid och fröjd i bondesamhället och var dräng och piga. Det var ju inte liksom muntet, då och heller. Det är klart att folk har alltid utnyttjats. Men vi har inte hanterat det på så sätt att vi har gett i uppdrag till polis och åklagare att utreda och sen så att vi dömer folk till fängelsestraff. Och det var ju en komplettering till människohandel. Ja, för när det gäller människohandel, då ska man vara i ett nödläge. Alltså det ska vara en slags total nödsituation, mm. alla möjligheter i övrigt i princip stängda. Det har varit väldigt svårt att få folk dömda för det här brottet människohandel. Särskilt när det har handlat om människohandel för liksom tvångsarbete. Då kan man ju säga att Fångsarbete och människohandel är ju liksom väldigt allvarliga situationer. Och liksom, folk är ju då inlåsta mer och och saknar helt handlingsalternativ. Alltså, de kan inte gå ut genom dörren. Medan människoexploatering istället siktar in sig på att det ska vara en svår situation. Att det kanske har varit knepigt knixigt men att det kanske ändå har funnits någon slags annan valmöjlighet ändå. Och det låter ju kanske lite hemskt att säga men att den här formen av exploatering är ju frivillig. Alltså den väljs ju på något sätt av de som inte har några andra alternativ. Det är ju de liksom, vars situation är ännu värre utan det här jobbet. Med rubriceringen människoexploatering är det ju lite annorlunda. Det ska ju täcka in det här liksom glappet som sagt, mellan människohandel och att bli utsatt för bedrägeri- Prata liksom om gråzoner. Det här handlar ju också om vilka villkor som ställs upp. Hur dåliga ska villkoren vara för att vara mm. liksom kriminellt dåliga så att det blir en människoexploatering? Och när ska det bara vara ja, riktigt dåliga villkor? Och Erik, han bryter ner det här i då tre olika förutsättningar för att det här ska kunna klassas som just människoexploatering. Ja, och då för det första ska man ha någon form av medel. Man ska liksom, antingen ska det vara... Att man använder någon form av olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någon persons beroendeställning eller svåra situation. Och så ska man exploatera personen och det ska man göra i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tigri. Sen är ju beroendeställningen lite speciell formulering. För du kan ju vara i en beroendeställning även vid en anställning så att säga. Jag är ju i viss mån i en beroendeställning till min chef Lars Trudson, som betalar min lön. Precis som jag är. Men inte alls i samma utsatta läge som någon som lever på väldigt mycket mindre marginaler. Och man kan ju också vara beroende av arbete på mer än ett sätt. Ja, jag som, som ja, arbetstagare... Erik Sjödin igen. Jag, jag är beroende av min lön men det kan ju också vara så att personer är beroende av sin anställning för att kunna få kvar i Sverige. Att om man blir av med sin anställning så blir man också utvisad i landet. Det par som vi har pratat med ju från Ukraina och det är ju också relativt typiskt. Kanske inte att man är från Ukraina men att människor som utsätts för människoexploatering eller också människohandel för den delen kommer ofta från andra länder. Mm. Att det kan finnas en knepig ekonomisk och social situation men också en språklig mm. problematik i det här. Så det är flera komplexa definitionsfrågor här. Hur definierar man beroendeställning? Hur definierar man exploatering? Svår situation och så vidare. Och det är ju på ett sätt eh, rena festen för, för jurister att kunna sitta och vrida och vända på sådana här saker. Men det här utrymmet för tolkning, det kanske är en anledning till att det har varit lite svårt att sätta dit folk för det här. Man kanske måste vara lite tydligare. Det finns ju någonting som säger vad som är acceptabelt på arbetsmarknaden. Och det är ju det som vi brukar kalla för, för arbetssätt. Det finns ju en arbetstidslag. Alltså, är det den man ska ta utgångspunkt i när man bedömer om arbetet har varit under uppenbart orimliga villkor? I så fall så borde man nog säga det. Och om man nu säger att det ska vara en kraftig avvikelse från. Och visst, det ska vara en helhetsbedömning, men... De här sakerna handlar ju om sånt som man kan bestämma till en siffra. Alltså hur mycket har man jobbat? Hur många timmar var det? Vi kan tycka olika, det, men det går ju att mäta. Vi ska ju komma in på de här juridiska knicksigheterna med vad gränsen går för vad som är orimliga villkor, svår situation och vad det är då egentligen. För människa exploatering, tre år gammal lagstiftning och till och med jul i år så har det bara växt ett fåtal, åtal mm. faktiskt. Ett av de fallen är på väg upp i högsta domstolen där det har fått prövningstillstånd. Men i de allra flesta av de andra fallen så har det slutat med friande domar. Och målet som ska upp i HD, det började inte med en anmälan om människoexploatering- utan som ett bråk på en restaurang i Norrköping hösten 2018. Det här startade från början inte med att målsägarna som jag påstår utsat för brott gick till polisen så- på grund av Det här är åklagare Eva Vincell som jobbar på Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet. Utan jag jag uppfattat att det har blivit en slags ett bråk- eller uppgörelse med arbetsgivaren, restaurangägaren- i lite aggressiva ordelag och polis kom till plats- och sen blev sociala myndigheter inblandade eftersom de inte hade någonstans att ta vägen. De var utslängda på kvällen där ganska sent på gatan. Och först eh, lite senare när någon tittade på det här och social, någon, någon kille från den sociala sidan kontaktade polisen. Då skrevs det först en anmälan på människosexploatering Så att de här själva inte uppfattade eller ansett att de utsatte för människosexploatering och räckte upp handen. För det brottet. brottet. Men... Om vi tar det från början, det innan det blev så bråkigt att polisen ryckte ut till den här restaurangen så handlar det om ett par, en kvinna och en man i dryga 20-årsåldern som kom till Sverige hösten 2018. Planen var att kvinnan skulle studera medan mannen skulle jobba. De hade uppehållstillstånd i ordning och hade löst boende första dagarna men inte på superlång sikt. Och det var när de åt på en restaurang i Norrköping, en asiatisk restaurang som inte längre finns kvar. Så de började prata med ägaren som kom från samma land och pratade samma språk. Den här restaurangägaren, en man i 50-årsåldern, han erbjöd paret att jobba på restaurangen mot att de skulle få bo gratis då i en lägenhet i samma hus som det här stället. Och de skulle få mat från restaurangen och också en lön på 100 kronor i timmen. Men vi skulle inte prata om det här om det blev exakt så som man lovade. För det blev lite annorlunda. Mannen har ska jobbat upp mot 12 timmar om dagen. Kvinnan lite mindre eftersom hon pluggade. Men ingen av dem fick ju någon lön. Det här kände vi ju igen från också det ukrainska paret. Och det här blev ju polisutredning i tingsrätten berättade om att restaurangägaren ska ha hotat dem när de tog upp att de ville ha betalt. Men de fortsatte ändå jobba kvar eftersom de inte hade någon annan bostad och heller då inte hade några pengar att röra sig med. Till slut blev det ett bråk då. Då hade de varit där ungefär två månader. Polisen kom dit och så småningom så landade det här i Norrköpings tingsrätt. Eh, huvudbevisningen här som det oftast är- så det blir ju muntliga uppgifter. Åklagare Eva Wintsell igen. Eh, och det här är ett par som har jobbat i en restaurang. Så förutom de själva då, som har jobbat där- så är det ju flera andra som har jobbat där som har då så, som vittnen. Som berättar lite om hur det går till där det är ett allmänt- och vad de har sett och vet om- då, när det gäller det här parets arbetsförhållanden- och eh, lönevillkor och så. Idag kommer den första domen för det nya brottet- människoexploatering- Norrköpings tingsrätt dömer en krögare till åtta månaders fängelse för att ha utnyttjat ett ungt par i sin restaurang. Det blev alltså fängelse i tingsrätten, mm. men det här ändrades i hovrätten. Och det har blivit dags för nyheter från P4 Östergötland. En krögare i Norrköping frias nu från åtal för människoexploatering i hovrätten efter att tidigare dömts till fängelse av Norrköpings Hovrätten dömer då visserligen krögaren att betala ut lön till paret, alltså ett skadestånd, men friar honom från människoexploatering och konstaterar att paret visserligen har varit i en besvärlig situation, men inte i en så svår situation att de ska ha varit utsatta för människoexploatering. Det tycker däremot åklagare Eva Wintzell att de var i. De kan ju för sig engelska, men de har ju väldigt lite... De är ganska godt insatta tror jag, i de svenska förhållandena hur det fungerar på en studieort och som är boenden och så. och De har ju pengar med sig, men inte en jättesumma i svenska mått, i deras mått möjligtvis. Så de har en boendefråga som är olöst. De har en viss ekonomi, men den är ju så pass, det de har med sig kan inte räcka så länge. Så de är lite så tvungna att lösa boendet och ekonomin på något sätt genast. Så jag har påstått mig en svår situation från början. Och sen påstår jag också att om de inte är i en svår situation från början så hamnar de sedan i en svår situation när de väl är klona hos den här arbetsgivaren och bor i den här bostaden. Vi känner igen det här från hur Victoria har beskrivit processen. Att paret blir lovade pengar hela tiden men inte får några. Och då stannar de kvar i väntan på att få några pengar. Paret i Norrköping säger också att de ska bli hotade av restaurangägare. Men inte heller det tycker ju hovrätten är något som gör att de är i en så pass svår situation. Men det här fallet stannade ju faktiskt inte i hovrätten. Det brukar ju de allra flesta rättsfall göra. Riksåklagan överklagade. Det blev prövningstillstånd i högsta domstolen. Det beskedet kom i maj. Och Norrköpingsfallet det blir alltså det första människoexploateringsärendet som tas upp i högsta instans. Och det som ska prövas är om det har varit uppenbart orimliga arbetsvillkor. Om paret var i en svår situation. Och även om de har blivit vilseledda eller lurade. Då av restaurangägaren. Och det här kommer nog vara rätt uppskattat, kan jag tänka mig, både åklagare men också advokater, att man börjar sätta lite tydligare gränser för de här lite svårdefinierade beskrivningen– av vad människoexploatering ska vara. Åklagare Eva Winzel, igen. Eftersom Horton ansåg att det inte var ett vilseledande. Det framkommer att Horton tycker kanske att beteendet är klandervärt och att det. Kanske moraliskt och lite indignerat att det här var inte bra. De tycker ändå inte att det kommer upp till en, en brottslig nivå. Det hoppas jag också att Hårders skriver en del om hur de ser på den här saken. Och utvecklar i så fall om de delar Hårders bedömning. Kanske det är lite mer av varför de tycker så. Det har ännu inte satts något datum för den här förhandlingen i högsta domstolen men det blir förmodligen under hösten. Vi har varit i kontakt med restaurangägarens försvarsadvokat och han förnekar fortsatt brott. Och det har han ju gjort då också genom hela processen. Men tillbaka till Östermalm där Victoria och Steppan väntar på att polisen ska komma efter att byggarna ringt dem. När Victoria och Steppan berättar det här för mig så säger de att polisen kom fram till dem och frågade om de var mördare eller terrorister. Vilket de då säger att de nekar till med en fas. Det skulle nog de flesta göra. Men polisen förhör samtliga och Victoria hon lyckas använda Google Translate för att översätta och lyckas förklara situationen för polisen. Så det hela slutar ju då med att polisen griper byggaren och de uppmanar Victoria och Steppan att göra en polisanmälan. Daniel Sunesson är åklagare och förundersökningsledare i den här utredningen. Jag kan inte säga så mycket om det ärendet eftersom det är en pågående förundersökning och sekretess i det och vi i utredningen. Men jag kan väl bekräfta att en person deljer ett brott mot människoexploatering. Så mycket kan jag säga. Och att den branschen det rör är husrenovering och städning. Mannen greps alltså och delgavs misstanke om människoexploatering. Och i anmälan mot mannen så ingår det ytterligare två brott. Egenmäktigt förfarande alltså att. Han hade tagit de här ID-handlingarna och även olaga hot. Efter förhör släpptes mannen och är nu på fri fot även om han är fortsatt misstänkt och utredningen pågår. Vi kommer att göra ett antal åtgärder i utredningen, att han kanske hör och sen får vi se vart, vart det leder. Mer än så vill och kan jag inte säga faktiskt. Han hoppas att de här förhören och utredningsåtgärderna ska ske inom en snar framtid. Vi ska också påpeka att byggaren som är misstänkt i det här han förnekar brott. Han har också i sin tur gjort en anmälan om att Victoria och Stepan har hotat honom. Men varken Victoria eller Stepan har blivit delgivna misstanke om det här så vi får väl se vad den anmälan landar i. Åklagare Daniel Sunersson. Han har också tidigare haft utredningar gällande människoexploatering på sitt bord, men då har det slutat med nedlagd förundersökning och alltså inget åtal. De ärenden som jag har haft på mitt bord har rört i princip bara restaurangbranschen. Jag tror att det var någon annan bransch, eh, telefonförsäljningen eller liknande jag hade. Men restaurangbranschen tror jag har varit den, den vanligaste branschen. Och ytterligare en svårighet med, med de här målen är ju att det ligger lite grann i blottets natur att det inte finns kanske så mycket skriftlig bevisning. Man dokumenterar inte gärna svarta arbetare. Det ligger liksom i sakens natur. Och apropå de här utmaningarna med bevisningen. Det är också en relativt ny lagstiftning där det kan vara svårt att som åklagare på förhand veta om de villkor som sats upp för ett jobb är tillräckligt jävliga. Så jävliga att det är brottsligt. Eller om det bara är riktigt dåliga villkor. Och samma sak med att vara i en svår situation. Hur ska det då definieras? Det är det som är svårigheten att veta var den gränsen går. Att det är någon som kommer ut från ett annat land och söker ett jobb på och har det svårt i sitt hemland och söker arbeta här. Det kanske inte automatiskt gör att man hamnar i en sån svår situation som lagstiftaren menade. Det där är ingen utmaningen för oss att veta var vi ska lägga oss åt och Vad är en svår situation för den här målsägaren och, som du säger, och inte bara en, en allmänt jävlig situation man får använda det uttrycket? Som vi nämnde tidigare så har ju Högsta domstolen då beviljat prövningstillstånd gällande ett fall inom just restaurangbranschen. Det fallet var i Norrköping. Och Daniel Sunesson han ser fram emot att det kommer ett prejudikat från högsta instans om människoexploatering. Det är nya rekvisit, som, brottsrekvisit som ska vara och domstolarna har tolkat dem kanske lite annorlunda, lite olika. Och nu ska ju HB Högsta domstolen pröva ett mål. I, äh, där det är med precis före sommaren. Och det är ju lite bra för då, då kan det bli lättare att, säga, att tolka den här begreppen som, som man har upp i den här paragrafen om människorexplotering. Och det är ju relativt ovanligt att personer som blir utsatta på det här sättet faktiskt anmäler. När jag pratade med Erik så sa han att det ganska sällan finns ett incitament för att dra igång en sån här process. Man vill egentligen bara ha sina pengar. Man kanske inte är lika intresserad av att föra en lång rättsprocess i flera instanser mot en person. Man kanske inte har de resurserna eller den kunskapen. Man kanske inte vet att det här är olagligt. Och dessutom kan det ju finnas det här hotet om att någon ska ange för polisen eller mm. Migrationsverket och därmed få en utslängd. Och kan man inte språket, vågar inte vända sig till myndigheter då kan det ju faktiskt vara en lite knepig eller faktiskt svår situation på mm. juridiska. Men tillbaka till det ukrainska paret som polisanmält en byggare i Stockholm för människoexploatering. Och Steppan säger att nu vill de bara ha en rättvis Prövning. Han säger också att många ukrainska landsmän är i liknande situationer och att de är väldigt så begränsade i sina möjligheter att göra något åt saken. Och Victoria säger att de fortfarande är väldigt rädda. Mannen släpptes ju som sagt bara efter någon dag och de säger att de ska ha ringt och hotat och grejer. Men de hoppas att de ska få upprättelse för det som har hänt. Victoria как бы правда восторжествует, мы просто хотим как бы добиться и было beskriver att de fortfarande är väldigt rädda. Man släpptes ju efter den dag. och de hoppas att de ska få upprättelse hela. А от процесса ожидания, что все встанет на местах, и мы и мы будем довольно спокойно существовать в этой Швеции на данный момент, потому что страшно во всех нюансах. Du har lyssnat på Petri Krim om människoexploatering. Reporter av var Nyqvist Sköld och producent Viktor Papini. Och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tips oss gärna på Petri Krim, eller på 073 461 2915. Det finns också på signal. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. En produktion av Tredje Statsmakten Media-